Povești din folclorul maghiar. Fetele stâncuțe O femeie avea 12 fete. Fetele erau foarte neascultătoare, aveau gura mare, se certau mereu și nu era chip de liniște în casa lor. Într-o zi, supărarea mamei lor a ajuns la culme, iar aceasta a strigat. Urechile mele au asurzit din cauza alarmei voastre și vă blestem să vă transformați în stâncuțe. Fetele transformate în păsări au zburat grăbite pe lângă mama lor, care aproape i-au scos ochii cu aripile. Au părăsit casa și s-au înălțat în văzduh. Au dispărut la miază noapte. Mama s-a întristat peste măsură, le ducea dorul fiicelor ei. Dar nu se mai putea face nimic. Femeia era însărcinată. A născut un băiețel foarte frumos. Când băiatul a mai crescut, a început să o întrebe pe mama. Mama, eu nu mai am frați sau surori? Mama i-a răspuns, n-am mai avut alți copii în afară de tine, fiule. Dar băiatul a auzit vorbe prin sat precum că avea 12 surori, care se transformaseră în stâncuțe și zburaseră îndepărtări. Mama, am auzit în sat că am avut 12 surori! Nu mă voi odihni până nu le voi găsi! Mama lui a încercat să-l rețină, dar în zadar. În cele din urmă, i-a umplut-o de sagă cu mâncare și l-a lăsat să plece. Pe când mergea, băiatul a zărit îndepărtare casa unei pustnice. A ajuns acolo la apusul soarelui. În viața lui nu făzuse o femeie mai bătrână. A salutat-o. Bună ziua, maică! Mare noroc ai fiule că m-ai numit maică! Altminter te-aș fi înghițit! Ce cauți în acest loc necălcat până acum de picior de pământean? Băiatul i-a spus că își căuta cele 12 surori transformate în stâncuțe care zburaseră în depărtări. Prea bine, dimineață voi întreba de ele... A pregătit o cină pentru băiat și s-au culcat Dimineața de vreme, femeia a luat un fluier și șezând în fața casei împreună cu băiatul a fluierat Toate reptilele din lume s-au adunat în jurul casei într-o clipită Bătrânica le-a întrebat despre un stol de 12 stâncuțe care nu se amestecau niciodată cu alte surate Niciuna din reptile n-a răspuns afirmativ la întrebarea ei Bătrânica le-a ordonat atunci să plece acasă Băiatul și-a luat la revedere de la bătrânică și a plecat După o zi a ajuns la casa altei pustnice A intrat în casă și a găsit o femeie mai bătrână decât cea din tâi. Bună seara, maică, a spus băiatul Mare noroc ai că mi-ai spus, maică, altmintere aș fi poruncit urșilor să te facă fărâme Ce cauți unde n-am mai călcat picior de om? Băiatul i-a spus de ce a pornit în călătorie Bine, fiule, poate vom afla mâine dimineață despre surorile tale Băiatul s-a culcat și a adormit cât ai zice pește A doua zi, stând în fața casei împreună cu băiatul, bătrâna a fluierat. Toate făpturile pe patru picioare s-au adunat în jurul casei într-o clipită. Știți ceva despre stâncuțele alea care stau mereu singure? Nici nu știm nimic despre ele, nici nu am auzit nimic despre ele, au răspuns creaturile pe patru picioare. Femeia le-a trimis acasă cu o fluturare a mâinii. Băiatul s-a întristat amarnic. A mulțumit pentru găzduire și a plecat. Mergea, a zărit casa unei pustnice pe o stâncă înaltă. La apusul soarelui a ajuns acolo. Când a intrat, a văzut o femeie mult mai bătrână decât primele două. Îți doresc o seară foarte frumoasă, maică. Mare noroc ai băiete că mai numit maică, altminterea-și fi pus vulturii să te facă fărâme. Ce cauți tu aici unde n-am mai călcat picior de om? Băiatul i-a povestit despre rătăcirile sale Nu fi trist, fiule Sunt sigură că vom auzi mâine ceva despre surorile tale I-a dat băiatului ceva de aleguri și i-a făcut patul După răsăritul soarelui în timp ce ședeau în fața casei, femeia a fluierat. Toate creaturile înaripate ale lumii s-au adunat în jurul casei într-o fracțiune de secundă Femeia a inspectat toate păsările și a exclamat supărată Lipsește una dintre voi! Un corb a apărut în scurt timp Aripile îi erau murdare de sânge Când am auzit fluierul am pornit încoace, Dar în drum am văzut un turn roșu atât de înalt că străpungea cerul am auzit o larmă îngrozitoare făcută de niște stâncuțe. Așa, gălegie nu mai auzisem în toată viața mea. Lumea vorbea despre 12 stâncuțe care locuiau în turn de câțiva ani și care nu îngăduiseră niciunui om să se apropie de ele. Când trăgeam eu cu urechea, s-a evit un vânător, a tras cu pușca și m-a atins. De asta am întârziat. De povestirea asta avem nevoie. Voi, celelalte, puteți pleca. Ei, fiule, toată căutarea ta n-a fost zadarnică. Acum știi unde să pleci. Când vei ajunge la turnul acela uriaș, pune oasele acestea lângă tine și gândește-te la mine. După o călătorie lungă, băiatul a găsit turnul. Cele două oscioare s-au transformat într-o scară fantastic de înaltă. Băiatul a urcat scara până la stâncuțe. El a intrat într-o încăpere largă. 11 stâncuțe nu erau acasă, a 12 -a era acum o fată. Celelalte erau la cules de hrană. Fetei a fost frică la început, dar apoi și-a făcut curaj I-a arătat băiatului casa, explicându-i totul în amănunt Băiatul i-a spus că e fratele ei și că era bucuros că le găsise Brusc, au auzit o alarmă îngrozitoare făcută de surorile ei Fata i-a spus băiatului, ascunde-te repede, dacă nu reușesc să le explic la timp, îți vor scoate ochii Fata l-a ascuns pe băiat în a șaptea cameră cele 11 stâncuții au venit, au sărit și s-au transformat în fete Cea mai mare dintre ele, vădit supărată, a spus Simt miros străin aici S-a enervat la culme, a început să arunce lucrurile peste tot Mezina le-a liniștit și le-a spus Când noi am plecat din casa părintească, mama era însărcinată A născut un băiat care ne-a căutat vreme îndelungată A venit aici să ne ducă la mama și la tata eu l-am ascuns, de frică să nu-i faceți ceva rău, până nu veți afla și voi cine este și ce vrea el de fapt. Fetele s-au dus la fratele lor și l-au strâns în brațe cu putere. Înainte de a porni spre casă, fetele și-au jurat că vor fi ascultătoare. Au coborât pe scară, iar băiatul le-a dus acasă pe toate cele 12 surori ale lui. Când au intrat în casă, mama și tatăl lor nu mai știau ce să facă de atâta fericire. Din acea zi, fetele s-au comportat exemplar toată lumea din sat lăudându-le. Toate s-au căsătorit în decurs de un an și au avut căsnicii foarte fericite. Și fratele lor s-a căsătorit cu o fată foarte frumoasă. Au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. A dublat în limba română actrița Gabriela Codrea. Traducerea și adaptare...